Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, este. Încă ne rugăm pentru ca să se păzească Sfântă Biserica aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele. De mânie, de famete, de ciumă, de cutremuri, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri, de război cel dintre noi și de moarte năprasnică. Pentru ca milostiv, blând și leznertător, să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să întoarcă și să risipească toată mânia și boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră, și să ne miluiească pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glas rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, pe noi, Dumnezeule mântuitorul nostru, nedejdă tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostiv în nom, stăpâne față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. că milostiv și de oameni Dumnezeu ești și -ți e slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purura și în vecii vecilor. Amin! Slavă-ți-e Dumnezeu nostru, slabăție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purura și în vecii vecilor. Amin! Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Părinte, bine-i Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, cu solirile Sfintei, precurati și fără de prihană, ci sale, cu puterea cinstite și de viață, făcătoarei cruci, cu crotirile cinstitelor celeștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciurile cinstitului slăvitului prorocului, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfinților Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților bulor mucenici, ale cuvioșilor de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului Slăvitului Mare Mucenic Mina, făcătorul de minuni, Bucrutitorul acestui Sfânt lăcaș, al cărui paraclis l-am săvârșit, ale Sfinților și drepților, ai lui Dumnezeu, Părinții Joachim și Ana, ale Sfântului Sfințitului, Mucenica Antimivireanul, Mitropolitul Ungrovlăhiei, a cărui pomereu o săvârșim, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori.